פרק ט' וכל ישראל התייחסו והינם כתובים על הוגלו לבבל במעלם. והיושבים הראשונים אשר באחוזתם בעריהם ישראל הכהנים הלוויים והנתינים ובירושלים ישבו מן בני יהודה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 ויבניה בן ירוחם, ואלה בן עוזי בן מכרי, ומשולם בן שפתיה, בן רעואל בן יבניה. ואחיהם לתולדותם, 956, כל אלה אנשים, ראשי אבות לבית אבותיהם. ומן הכהנים ידעיה ויהו יריב ויכין ועזריה בן חלקיה בן משולם בן צדוק בן מריות בן אחי טוב נגיד בית האלוהים ועדיה בן ירוחם בן פשחור בן מלכיה ומעשי בן עדיאל בן יחזרה בן משולם בן משלמית בן אימר ואחיהם ראשים לבית אבותם, אלף ושבע מאות ושישים גיבורי חיל, מלאכת עבודת בית האלוהים. ומן הלוויים שמעיה בן חשו, בן עזריקם, בן חשביה, מן בנם מררי. ובק בקר, חרש וגלל, ומתניה, בן מיכה, בן זכרי, בן אסף.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 שוער פתח לאוהל מועד, כולם הבירורים לשוערים בסיפים, מתי משנם עשר המה וחצריהם התייחסם, המה ייסד דוד ושמעואל הרועה באמונתם. והם ובניהם על השערים לבית אדוני, לבית האוהל למשמרות. לארבע רוחות יהיו השוערים, מזרח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 ומתיתיה מן הלוויים הוא הבכור לשלום הכרחי באמונה על מעשה החביטים, ומן בני הקהתי מן אחיהם על לחם המערכת להכין שבת שבת. ואלה המשוררים, ראשי אבות ללוויים, בלשכות בל פטורים, כי יומם ולילה עליהם במלאכה.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 ותחריע, ואחז הוליד את יערה, ויערה הוליד את עלמת, ואת עזמות, ואת זמרי, וזמרי הוליד את מוצא, ומוצא הוליד את בנעה, ורפיה בנו, אל עשה בנו, עצל בנו, ולהצל שישה בנים, ואלה שמותם, עזריקם, בוכרו, וישמעאל, ושעריה, ועובדיה, וחנן. אלה בדה עצל